U vrijeme ono, pristupi Isusu neki mladić, pokloni mu se i reče, učitelju blagi, koje je dobro da učinim, da imam život vječni. A on mu reče, što me zoveš blagim, Niko nije blago, sim jednoga Boga. Ako želiš, ući u život, drži zapovijesti. Reče mu, ko je? A Isus reče, ne ubi, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svjedoči lažno. Oszttuj oca i mater i lubi bliżniega swoje gaka o sebe samogam. Recze mu mradić swe ooseczk od mradosti swoje, zta mi josz ne doostaje. Recze mu Jezu, ako chociasz zawrszę da budez. Idi, prodaj sve što imaš i podaj sirom asima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić riječ, otide žalostan, jer imađaše mnoga imanja. A Isus reče učenicima svojim. Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u Carstvo nebeskom. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego i bogatome ući u carstvo Božije. A kada to čuše učenici, čuđahu se veoma govoreći, ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši u njih, reče i ljudima je ovo nemoguće o Bogoju sve moću Eto, evanđelje, dragi kamen koji evo primi smo iz onog nadnebesnog majdana. Dragi kamen koji evo primi i rukama prihvatili smo iz onih dubina Božijega bića. I dobro zbore, Sveti Otci, da mu nigdje kraja nema, da je nesagledivo, da je uvijek novo. I zaiste, kad god čitamo Sveto Evanđelje, makar to bio milioniti put, ali onaj sledeći, opet nešto novo opet neko novo isijavanje one vječne i bezpočetne mudrosti i svjetlosti. I ne govori bez razloga sveti apostol Pavle svojim učenicima svojoj pastri. A treba znati, braćo i sestre, da smo mi učenici, svetih apostola, ali ne može se živjeti od profesora, od učitelja, od mudraca, bezglavih i bezumnih, a oni, evo, sve veći pritisak vrše i mi, čeda crkve, pozaboravlja smo i imena naših učitelja, a kamovi vi njihovo uče A mi drugih niti imamo, braće i sestre, niti će ih biti. Zato oni govori u ovoj lekciji koju danas dobismo od njega. Jer vidite i sami, braće i sestre, u svetoj liturgiji mi ne dovodimo ovdje ni profesore, ni naučnike, ni predavače sa vrhunskih nazovi, Univerziteta ovoga svijeta. Niko od njih, braći i sestre, nikad nije govorio pred svetim evanđeljem i neće govoriti. Nikad, niko, uvijek on, uvijek sveti apostoli. Njima možemo dati riječ izvan crkve. Možemo im organizovati neku tribinu. Neki naučni skup da nešto prozbore i da nešto od toga svoga truda iznesu i da se to ispoštuje ili aplauzom, ili zijevanjem, ili napuštanjem sale i brisanjem brzinom zaborava. Možemo dati i pjesnicima, zašto da ne, eto, tu je porta manastirska, tu su save, mjesta za okupljanje. Neka ispjevaju, nek čuje i njihova riječ. Tako možemo svima da damo prostor, da govore, da izraze svoje mišljenje. Ali u crkvi, braće i sestre, niko i nikada, samo oni koji imaju Boži blagoslov, samo apostoli sveti. I od onih dana kad su taj blagoslov primili s jelaskom duha svetoga do dana današnjeg crkva ne poznaje drugo učenje, niti priznaje druge učitelje. I meni I svima vama oni su braće i sestre apostoli učitelji a mjesto gdje se ta nauka изучава gdje se prima gdje se provjeravaju усвојена знања jeste crkva i sveta liturgije i zato danas kad razgovaramo se obrazovanim nazovi obrazovanim svijetu naravno izvan crkve, jer to je njihovo polje, to su njihovi poligoni. Hoće i nas da izvuku i svetih oltara, narodi svetih hramova, da se okupljamo u amfiteatrima. Zato se projavljuje strašno neznanje, strahovito neznanje. Čuvene evanđelske priče, kao prije neki dana, u razvovu s jednim bratom. Nikad čuo za grad Najin, nikad čuo za Najinsku Udovicu, nikad čuo za njenoga mrtvoga sina jedinca, za njenoga mrtvoga muža, nikad čuo za onu sahranu koju su pripremili, nikad čuo za grob kome su se da momka spuste i naravno nikad čuli Za onoga ko je zaustavio tu, tu kolonu dodirom ruke, kože, glasom čovječim rekavši, momča, tebi govorim, ustan. Nikad čuo da je ustala, nikad čuo da ga majci predao on, sin Boži i sin Djevin, Isus Hristos, spasitelj svijeta, pobjeditelj smrti, razoritelj ada i demona. Eto, braće i sestre, kako se završava život oni koji uče o životu izvan crkve. I eto kako počinje ono što neće imati kraja a što je teško i mučno, i premučno, vječna muka. Samo izađi iz crkve i budi siguran, u to budi siguran, možeš i da se kladiš, ali dobit ćeš samo muku, zagarantovanu muku. Zato što učenje koje u sebi nosi život, jeste evanđelsko učenje. Jeste božja nauka, jeste apostolska nauka. I zato apostol paule kaže: nama, i ovo je obraćanje braći i sestre bilo nama, korinćanima u redu, sogunjanima, dobro, ali i nama braći i sestre, jer to je sve obuhvatno učenje. To je božja nauka. I ona uopšte ne zavisi, nije vezana za vrijeme i prostor. Iako se daje i u vremenu i u prostoru. Pa isto što je rekao sa lunjanima, važi i za budvane. I sve one koji žive u ovom gradu. Zato kaže, ono što primi, to vam i predadu. A vi čuvajte, pazite. A od koga je primio sveti apostol Pavla? Od Gamalila. Nije, braće i sest, učio on od Gamalila. Učio je Pavlu od velikih učitelja, najvećih učitelja toga vremena. I bio izuzetan žar. Ali nauka koju sad predaje, nije došla od njih, braće i sestre. On je primio, pa valjda znate, ako ne znate, naučite. Primio je sa svetih nebesa. Primio je direktno iz ruke Božije. I to što je primio to on, predaje ljudima crkva, to je došlo i nama danas da preda. A šta nam je predao? Obrati se široku priču. Nove, nova naučna dostignuća, šta se dešavalo u kosmosu, đeje koja zvezda, je se što pomjerilo, je se što Popravi popravilo, izmijenilo ili ozonski omotač ovakav ili onakav ili zagađenje ovog ili onog nivoa vazdušni pritisak, ovo i ono ne, braći i srsta došlo je da ponovi da je gospod ustao iz mrtvih, da se ova plotio došlo da nas spasavao i da nas je spasio ponudio spasenje da je umro, vaskrsao, pa se onda javlja apostolima. Pa se javio Petru, javio se 12. orici, javio se Marije Magdalini, javio se prije svih majici njegovoj, presvetoj bogorodici. I njima, braćo i sestre, dao vlas, da silu da javljaju, da otkrivaju Ne da prepričavaju, je crkva, braćo sese, da je prepričavala, pa znate kad bi joj kraj bio? Pa odmah. To bi trajalo vrlo kratko i gotovo. U prvom naletu gonjenja posle smrti svetoga prvomučenika, jer je djakona Stefana, gotovo, kraj, bježanije i to je to. Ali ne, braćo i sese, nisu oni primili vlas od čovjeka nego od Boga, Duha Svetoga. A Duh Sveti nije sišao da se odbije od zemlje kao od šponde i da se vrati Otcu, nego je sišao da se zacari i da caruje i da propovijeda o carstvu, da govorio o Otcu, da govorio o ljubavi između oca i Sina, Sina i Otca, oca i duha svetoga duha svetoga i oca duha svetoga i sina o ljubavi trojičnoj koja se evo ponudila i izlila blagodatnim strujama da uključi ljudski rod mene i vas e to je došao aposlov Pavle da propovijeda carstvo ulazili su u carstvo braće i sestre I u Rimškoj, i u druga carstva, ulazili sa tom propovjeđu i osvajali teritoriju, ali na jedan novi način, novi pohodi. Prvi put viđena borba, braćo i sestre, kako jedno carstvo osvaja drugo, dajući mu veći nivo nego što je imalo. da bi ga od smrti izbavio. Osvaja ga da bi mu život vječni darivalo. Zamislite kako je to carstvo čudesno i kakvi su to lovci ljudi i osvajači. Ogovite da bite vječnosti blaženoj predao. Pritom on više brine o tebi nego ti o samome sebi. On više brine o tvojoj djeci nego ti oče ili majku više brinu sveti apostoli nama braće i sestre nego oni koji upravljaju ovim državama apostoli su čovekoljubivi braće i sestre jer duh čovekoljubivoga oca živi i djeluje u njima i kroz njih i ova liturgija i ova crkva pravoslavna ona je braće i sestre projava upravo te ljubavi I сила tog carstva Svjetlost tog carstva Zato apostol podvlači Dajem vam ono što i primi Zato treba da smo svjesni braći i sestre Odgovornosti Velika je odgovornost na nam Velika je odgovornost Mi to treba da primimo na pravi način Da prepoznamo vrijednost svega toga, da čuvamo, jer to je najveća vrijednost. Ovaj dragi kamen, braće i seste, mi smo izvadili ne iz zemlje, nego iz majdana nadnebeskog. Iz bića očevog. Ovo sveto evanđelje je iz očevog bića. A možeš s jedne strane da poslažeš sva bogatstva ovoga svijeta a šta sva bogatstva. uzmi čitavu planetu i stavi je sa jedne strane, sa svim onim sadržajima koje nosi, i zlatom, i srebrom, i dragim kamenjem, i naftnim navazištima, i uzmi sve to Evanđelje. evo samo ovo, sa druge strane, i ne može su poređuje, braći i sve, a zemlja, planeta, Ima ne planeta, zemlja, ili kosmos, univerzum, imaju vrijednost i primaju je od evanđelja, braće i sest. Od riječi Božije, od tijela Božije, od krvi Božije. Zato treba da prepoznamo taj dar, braće i sest. Da prepoznamo i da primimo to bogatstvo. I onda, kad Gospod dođe, a evo došao je, i mi smo ovdje mladi, svi smo mi mladi, braćo i sestre, jer duša, ona, braćo i sestre, ona stari samo od grijeka. A mi ako se podmlađujemo pokajanjem, i evo primamo Gospoda koji nas poziva kao i ovo mladiću što je rekao, ako hoćeš, savršen da budeš. Idi, prodaj sve što imaš. A šta to imamo, šta to mi imamo braćo i sestri, aj pogledajte malo bolje, ako mislite da imate, pogledajte šta imate nište braćo i sestri sem ludilo, sem bolest sem obmanu, i zlu i skvarenu i neposlušnu volju eto ti šta imaš, to je tvoje, stras grijek i veze sa demonima to je tvoje To je tvoje bogatstvo, to je tvoja umišljenost. I zaista po tumačenju nekih svetih otaca, prodaj sve što imaš i razdaj siromasima. Na duhovnom nivou kad se tumači, prodaj strasti, makni to o sebe i daj siromasima. A ko su siromasi? Demoni. Strasti, makni to, daj njima nek' oni gođu svoje kosti. A ti, ajde za mnom i imat ćeš blago na nebu. Vidite, braći i sestre, ovo, ajde za mnom. To možemo da izdvojimo iz ovog evanđelja. Teško je nama, našim zakržljalim okom uma, da se gledamo svu veličinu, nebesku veličinu nebeskog evanđelja. Ali ovo, ajde za mnom. Obraćaj se se da izvojimo, da uveličamo i da zumiramo svom našom pažnjom. Hajde za mnom i imat ćeš blago na nebi. Onaj koji nas poziva, se, znamo li mi ko je to? Znamo mi ko nas poziva kroz crkvu? Znamo li mi, jesmo li Za kimi hodimo živeći crkvenim životom? Smo li svjesni mi ili smo možda po svetoga Svetog Apostola uzavut povjerovali? A jesmo. Ako ne idemo sa svije da mi zapovo za gospodom idemo. Kucmo mi jutro oskrenuli, braćo i sestri? Iz, kuća, iz stanova. Možda je neko napustio i posao da bi došao ovdi. Možda je neko bolestan, a opet došao ovdje. Možda neko ima gomilu nekih problema. Ne možda, nego sigurno ima. Ali je ipak došao danas u hran. Sa sviješću da on za gospodom krenuo. Da on gospoda prati. Gospod mu je rekao, hajde za mno. A liturgijski ritam života jeste hođenje za gospodom, braću i sestri. Pazite, šta god da te čeka danas, ne znam kakvi problemi, poslovni sastanci, mogućnosti, ljekarije, terapije, susreti, poznanstva, sve je to, braće i sestre, ništa u odnosu na onoga ko nas je pozvao i za kojim smo mi krenuli ovim liturgijskim hodom i vhodom kojim uđo smo u ovu svetinju nad svetinjami. To je vrlo važno, braćo i sestri, da prepoznamo, da znamo i da čuvamo. Nismo mi ovako uprazno krenuli. Mi idemo za njim. A idemo za njim ne zato što smo mi to tako odlučili, nego zato što je on došao, on prvi zavolio nas, da svetite se samo vremena, Prošliđe, ništa znali nismo, braći i seste. Pa nas je neko ulovio, vatio, zavolio. A mi, da odgovaramo ljubavlju ili ne, Bog zna da je naša savjesna. Ali ako jesmo, onda smo krenuli jer nas je On pozvao. Hajde za mnom, ajde u crkvu, ajde na liturgiju. Ajde da se pričestiš. Ajda se ispovijediš, da se pokaješ, da se promijeniš. Ajda se osvobodiš suvišnjih briga. Ajda se osvobodiš suvišnog odnosa prema bogatstvu. Jer ovdje se govori o bogatstvu, braćo i sestre, ne misli se na posjedovanje, nego na odnos prema bogatstvu. Imate bogate ljude koji su tim bogatstvom kojim je od Boga povjereno. Jer sve i Božim. Jedno me daje, pa može od toga sve da uzme i drugo me da da. A kad mu se daje, onda gospod od njega očekuje da upravlja time. Ne da razvija, da širi magacine, da postaje uđi hiljadu puta nego što je bio. Trpajući sebi blago, gomiljući blago na zemlji, zaboravljajući nebese. To je potpuni promašaj to je braću i sestra poslovni krak katastrofa nego ti je dao bogatstvo da ga umnožiš milostinju i да da budeš bogat na nebesima imaš bogatstvo ali najveće tvoje богатство je onaj ko ti ga je dao i koji je blagoslovio da upravljaš njime kao upravitelj riznica da daješ a nebesko blago on će ti dati. Nažalost, braći i sestre, oni koji dobijaju, oni su najugroženiji. Zašto? Zato što zaboravljaju na nebesko carstvo i na jedino istinsko blago, a to je on, ličnost Boga čovjeka koja nas poziva da idemo za njim. Ajde za mnom, i bit bogat ja ću ti dati sve da ti istinu, da ću ti život da ti besmrtnost da ti bogatstvo nebesku da ću ti blagodat koju tebe ne može niko da oduzme a mi zaboravimo, braćo i sestre i lijepimo se za zemlju strašću srebro ljublja vidjela je mladić on je poštovao bio dobar momak što bi se reklo međutim ušlo mu srebro ljublje u srce bez zaloga za zemlju on se oslanio na to bogatstvo on je poštovao nešto od zapovjesni gospodnji ali površno nedovoljno oslanjajući se ne na Boži blagoslov nego na imanje jer kako se kaže u evanđelju Biješe vrlo bogat Nema bogatstva istinskog bez Boga Braće i sestre Ko se Bogom bogati On je bogat Zato ovaj poziv treba dobro da čujemo On je upućen svima nama Hajde za mnom I nemojmo da se plašimo Braće i sestre Hajde za mnom Je je on? On je u crke, braći i sese. Kad pratimo crku, kad živimo u njoj, kad smo joj poslušni, mi hodimo za gospodom i imat ćemo blago na nebesima. Vidite, braći i sese, ajde neka bogataš, neka najbogatiji ljudi prenesu svoje bogatstvo na nebesa. Ajde, prenesi ga. Ajde menadžeri ajde da vidimo te ekonomske konstrukcije ajde da vidimo ko može obavljajući poslove ovdje da puni nebesku riznicu Nikolj. zato su im braći i sestre trezori pod zemljom bliže paklu što je veće bogatstvo Sve se dublje zakopava, sve više ka što zemlje, ka onom ognju neugasivom. Eto, braće i sestre, tako prolaze oni koji se bogate blagom ovoga svijeta. Koliko god daje ono, ono je pod zemlom. Pogledajte i danas koliko ima bogatih ljudi, a zemlja im kroz srce prošla. Već sahranjeno srce, braći i sestri, zakopano, živi leševi, okrečeni grobovi. A naš narod, braći i sestre, vaspitavam svetim slavom i poučavam primjerom careva svetih i smirenih na čelu sa Kosovskim lazarom. Ne bom se bogatim zadovoljan na zemlji malim ali bogat nebesima zato i ostalo za nas a da se to površno tumačilo nebeski narod šta to znači nebeski narod braći se smireni narod zadovoljan malim na zemlji nadajući se i vjerujući u nebesko carstvo i bogom se bogateći Na onaj način, na jedini mogući način, živeći u crpi, po evanđelju svetom, po učenju apostolskom, silom i blagoslovom svete i božanske liturgije. I evo i mi ovdje sabrani, braćo i sest, poslušali gospoda, pa nam je rekao, hajde za mnom, idemo, nedelja je, aj za mnom, i mi ga pratimo i gde dođemo gdje možemo doći da u hran. Ko prati gospoda, braćo i sest, on obavezno nedeljom mora da dođe u hranu. Ako ne prati gospoda, on danas nije ovdje. Nije te gospod danas odveo na pražu. Nije te odveo u ribolog. Nije ti rekao da ostaneš kući, da spavaš. Ili kako jutro ščusimo tu u komšiluku, Neki razgovor, nedeljno, jutro, razgovor, neka priča, neki planovi za današnji dan. Niđe liturgije, braćo i sestre, i tu ga te uvati u srcu. Eto i tu danes je okolo, sede, pričaju, ne ne čuju gospoda, ne prate ga i nisu ovdje. Prate sami sebe, prate priče prazne, čitaju novine, potrovne, gledaju televiziju. Ti glasovi koji nam dolaze, braćo i sestri, oni dolaze ispred ispodnje, a djeće đavo da te odvede u hram. Djeće ovažov da te privede istinu. A oni koji prate gospoda, koji su čuli njegov poziv, ajde za mnom, brate, sestro, oni su danas u hramovima. I šta imamo, braćo i sestre, se neki novac dijelimo. Se nešto daje, neka vrijednost, automobili, stanovi, turistički aranžmani, diplome, doktorati, ljekovi neki, besplatni, vakcine. Ne, braći i seste, ovdje smo došli da primimo nebesko carstvo i blago sa nebesa, spuštenje, sve to pričešće. Sveto tiju i svetu krv. Evo ti uzmi jedi. Evo ti nagni i pi. Šta to jedeš? A razmišljaš o bogatstvu. Piješ krv Božju. Uliva ti se nebo u dušu. A ti razmišljaš o novcu. O rezernim djelovima o dugovima, o ne neisplaćenim, to je, braći i sestre, smrt. Najgora moguća smrt, takav, možda se pričešljuje svakodnevno, nećeš gledat carstva nebeskog, nego će ti pakao biti iz razloga još teži. Zato uče sveti oci, da ću paklu najgore biti sramnim hrišćanima koji su se pričešćivali a srcem vezali za zemlju, za novac za bogatstvo takvi ne mogu nas vidjeti carstvo nebesko apostoli znajući za pošast srebroljublja gledaju gospodja, kažu pa učitelji, a pa, ko se onda može spasiti Pogledajte, braće i seste, te bogataša. Mi smo zaboravili na bogataša. Mi samo sirotinju. Sirotinja, sirotinja, sirotinja. Oni su sirotinja, braće i seste. Ajde, do sirotinje možda dopreš, ona je tu, neđe. Ajde, dopri do bogatoga. A vidi gađe izolovan, tamo mučenik na izlazi, ni Može se doći do njega. Dvojica, trojica izolovan, i to debelijim zidovima, kako će doći evanđelje, kako će Gospod doći, kako će ga pozvati, kako će on izaći, treba da probije železna, zlatna, dijamanska vrata, treba se probije kroz zlatne poluge, treba srce da iščupa iz trezora pod podzemnih i da dođe noviturgiju, da bude danas ovdje sa nama. Je to lako, braći sest, Znate koliko ima bogatih zaključanih kutamnice srebroljublja? i vrlo mali brojnih će izaći. I pitaju, ko će se onda spasiti, gospodin? I stavnica intelektualnog bogatstva takođe Ne samo materijalno, nego intelektualnog bogatstva bogat znanjima, bogat duhovnošću, nekom bovesnom, mudrošću svjetskom, filosofijama, praznim, to su isto bogatstva, braću i sveta, i takvi nemogući u Carstvu Nebeskom. Pričešuje se, a misle da je pametnije od crkve. Neće gledat Carstva Nebeskom. Mudruje, gordi se, ne sluša crkvu, Ne sluša sveštenike, ne sluša apostove, nego dođe, pričesti se i onda tamo čita što oce, ne pitaju to dobro ili loše, nego širi svoja znanja, širi svoje bogatstvo. Neće da bude siromašan sa svetim savom, neće da divi siromaštvo sa svetim ocima, neće da bude uzak kao oci vaseljenskih sabora, tijesno mu je u dogmatima će bude širok, slobodo, uman. Budi ti bogat tako, ali to ćeš malo na zemlji da šetaš. Carstvo nebesko, vidjeti nećeš. Apostovi, znajući za to, kažu, gospode, pa ko se onda može spasti? I onda, braćam, nešto što je vrlo važno. Gospod je prije nego što će dati odgovor Pogledao u apostolu Kaže Da, da citiramo, da čujete Kaže Ko se dakle može spasti A Isus Pogledavši u njih, u koga? U apostole. To je vrlo važan trenutak. Ne bi duh sveti ovdje pod vukode pogledao u njih. Jer to je oko braće i sestre. Nedreman oko. To su oči Božije. Znate, to je sila pogleda koji izvještu. To Otac Nebeski gleda očima Sina I djeluje i djelovat će kasnije kroz sve apostole, pa kaže, a Isus pogledavši u njih reče im, njima, apostolima, crkve, ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Ta svemoguća sila Božija, braćo i sestre, data je apostolima i djeluje kroz njih, kroz njihovo učenje, kroz njihovu apostolsku, našu pravoslavnu crku. Drugima je to nemoguće, braćo i sestre, a Bogu, to je crkvi apostolskoj, sve je moguće. Danas, u ovom trenutku, nećemo da se optrećujemo, ali sjetite se svih onih bogataša. Sjetimo se samo našeg svetoga savu. I neka bude dovoljno kao potvrda da su riči gospodnje istinite i da i mi, se, sese, ukoliko budemo slušali apostole i napajali se evanđelskom svjetlošću, možemo da se oslobodimo od truležnog bogatstva Da krenemo za gospodom jedinim spasiteljem, jedinim istinskim bogatstvom našim, jedinom potrebom našom, braći i sest, i da naslijedimo carstvo nebesko. Koga daj Božo da se udostojimo molitvenim zastupništvom presvete vladićice naše bogorodice i uvijek djeve Marija. Amin, Bože